10. Tyšry, napsal Luboš Zimňok. Ze tří českých týmů na evropském klubovém poháru dohrával poslední tým Nového boru. Jejich zápas totiž začínal až po setmění, tedy v 19.00. Mimochodem právě se hraje mistrovství USA za účasti proslaveného Hanze Niemana, který v prvním kole vyhrál s Christofrem Jewem. Začněme tím nejjednodušším. V evropském klubovém poháru se tým B. A. místek složený ze samých mladých hráčů propadl po druhém kole dost hluboko. To však nemusí být vždy na škodu. Beskytská šachová škola dnes vyfasovala relativně příjemného soupeře Svinska. Družstvo Juvasaki nemá v týmu žádné hvězdy ani superhráče a v utkání tak byli favoritem naši hráči. Na první šachovnici sice prohrál Richard Stalmach, ale pak už frídecko-místečtí body jen připisovali. Po vítězství čtyři a půl jedna a půl by sebe až až místek měl vrátit ve čtvrtém kole zpět mezi lidi. Vizuálně těžkého soupeře měla moravská Slávia Brno. Už minulej jsem psal, že za belgický de plus pion Wachtbeke nastupují tři ženy a rozhodně to nejsou žádné ošklivky. Naštěstí Brňáci udrželi své zraky na šachovnici a nenechali se rozptýlit svými protivníky. Teď mne napadlo. Není slovo protivník odvozeno od protivný. Na první šachovnici remizoval brněnský bartek Heberla s levanem a Rošitzem. Na druhé desce vyhrál Martin Neugebauer s francouzskou sofií Miliet, která mu bůví proč odevzdala zdarma figuru. Na třetí šachovnici ošidil Tomáš Polák Vojka Vučiniče a po malé kombinaci se dostal do vyhrané věžové koncovky, ve které nezaváhal. Jakub Kůsa čelil na čtvrté desce černými figurami určitému tlaku animatnadze, ale Jakub se dobře bránil a partie skončila remízou. Na páté desce se hrál Jakub Roubalík takřka bezchybnou partii proti Van Vlietovi, ve které jediného belgičana v belgickém týmu porazil. Na šesté šachovnici mohla Lele Koridze trpět s Jáchymem Němcem v koncovce bez pěšce, ale Černý se spokojil s rovinou a remízou. Novýbor začínal třetí kolo proti izraelskému týmu Berševa Česklap až v 19.00. Důvod je uveden už v nadpisu článku. Desátý den měsíce Tyšry se totiž slaví židovský svátek, svátek svátku v Izraeli, Jom Kippur. Jeden z největších, neli úplně největších židovských svátků, při němž je zakázána veškerá práce, lidé se postí, v samotném Izraeli dokonce nesmějí jezdit auta a platí ještě další zákazy, příkazy a jiné věci. To vše se dodržuje od západu slunce předcházejícího dne až do západu slunce na Jom Kipur, pokud jsem plácel nějakou hloupost, klidně mě opravte, jsem ateista. Z toho důvodu začínaly všechny tři izraelské týmy zápasy druhého kola už v 11.00, aby stihli dohrát před západem slunce a třetí kolo zahajovali teprve po západu slunce, tedy v 19.00. Pro nový bor to byla první těžší zkouška, ale zvládli ji na výbornou. Nebyl to sice úplně jasný zápas, ale novoborští určovali tempo hry. Na první šachovnici se potkali dva hráči z Prahy. Pentala Harry Krishna měl od zahájení maličkou převahu a marně se pokoušel vykolejit Maxima Ročtajna. Nepovedlo se a partie skončila zaslouženou remízou. Na druhé desce uplatňoval vidit dvojpěšce navíc v koncovce věží a jezdců, ale soupeř se velmi dobře bránil. Se však začalo hrát do spadnutí praporku a ani jeden z hráčů neměl času na zbyt. V těžké pozici s minutou a půl na hodinách si Viktor Michalevsky blicnul, 57 král F4 a novoborští se mohli začít radovat. Vojtašek na třetí šachovnici nic nesvedl s Rojizem, ač měl od začátku minimální převahu. Na čtvrté desce čelil David Navara Evgenii Posnému a i když to chvilkami vypadalo pro Davida nadějně, i tady vše nakonec skončilo s mírem. David Anton Gicharo stál se Steinbergem po zahájení lépe, pak ještě lépe a když měl za kvalitu dva hodně zdravé pěšce, přísahal bych na jeho výhru. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, říká se a u Davida Antona se to potvrdilo. Postupně se měnily figury, až se na šachovnici objevila skoro stejná koncovka, kterou měl ve druhém kole na šachovnici Van tedy materiálně skoro stejná, protože van měl ještě o jednoho pěšce více a samozřejmě i rozdíly v postavení kamenů byly značné. Vanova koncovka zřejmě vyhraná nebyla a ani Steinberg neměl prohrát. Možná je dobré vědět to, co v minulém článku ani v komentářích nezaznělo. Plán silnější strany, jezdec a pěšci je jasný. Dojít pěšcem k poli proměny Avšak plán druhé strany už tak očividný není. Je lepší aktivizovat krále nebo věž? Ideálně obojí, ale k udržení takových pozic by mělo bohatě stačit ochomítat se králem někde poblíž soupeřových pěšců nebo krýt svého, jediného, pěšce. Jež však musí být vždy aktivní, bez toho to nejde. No se to dobře říká, píše, ale v praxi za šachovnicí to není jednoduché ani vyhrát, ani udržet. Výbor dnes čeká hodně zajímavý soupeř. Jejím norský Česk Česklap na jehož první desce hraje Magnus Karl Ten odpočíval, takže se dá předpokládat, že dnes nastoupí. Na šampionátu USA je dohráno první kolo. Ze sedmi partií skončilo pět remízou. Vyhrál Sevian s Moradiabadem a samozřejmě Hans Niemann, který porazil Juua.